43-cü Məzmur Ey Allah! Eytibarsız millətə qarşı olan mübarizəmdən məni haqlı çıxart. Məni hiləgər, fitnəkar adamın əlindən qurtar. Çünki sən pənah gətirdiyim Allahsan. Niyə məni atmısan? Düşmənin zülmünə görə niyə yaslı gəzməliyəm? Göndər öz nurunu, həqiqətini... Qoy yolunu mənə göstərsinlər, Müqəddəs dağına, Məskənlərinə qoy məni aparsınlar, Onda Allahın qurbangahına, Sevincim, fərəhim olan Allahımın yanına gedərəm, Lira çalıb sənə şükr edərəm, Ey Allah, mənim Allahım, Mənim qəlbim, niyə qırılmısan, Axı, niyə bu çöksümdə təlaşlanırsan, Ümidini yenə Allaha bağla, Qoy Allahıma, məni qurtarana şükredim.